Deixamos un poquinho música pre saludar, sobre todo. Muy boas tardes a todos os ointes e os que eh, próximamente nos van a escuivitar. Aquí desde Radio San Boides, do 89.4 da ECM. Eh, temos un blog que é galegosnovaisblogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E alá nas vías de son temos o noso compañero Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí comeu carón, como cada xoves, Xulio Cauxil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, a este programa Galegos Novaes. Que espero que sexa un programa, pois, feiticeiro, eh? Que hoxe temos materia, prefacelo, eh? <ríe> que xa bon, sempre dun programa, non? Bueno, pois... Vamos escuitar un pouquiño de música para encetar este programa e en si entramos como se suele decir en fariña Axuda Ay, bueno. de me a cantare axuda a cantare axude Que cheire, me a cantar, Sen non vou en roque se non vou en roque seres, ay ala la la apuntado, pena, apuntado, pena, apuntado, pena, esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o bailar me alegra, o vos o bailar non fora, non estaba nesta terra, Lobo, cantas lo Bueno, baixamos un pouquinho esta música de Xavier Díaz e vamos a falar co presidente... Eh do centro galé, eh, portugués Vigo. en Vigo de Vigo que ti, e Xulio, conheciche neste, neste verán nestas datas sí. de verán que tu vexes por ali dando unha pequena volta si, sí, si, sí, aí en Vigo por don Bernardino Crego Cervantes pois pues vamos, vamos darlles pues. darlle boas tardes que nos vai a falar de moitas cousas Venha. así que moi boas tardes, señor Bernardino Boas tardes, non sei se falo aí de moito ou de pouco, pero o que me preguntades contesto. Vale. Bueno, moi benvido, vale. moitas grazas por por atendernos e perder este minutiños conosco para informarlle os nosos ointes. Non é unha perda de tempo nunca, todo o contrario. Bueno, Moito no has... agradecido a vos por haberme chamado Bueno, <risa> o primeiro que temos que informar xa nosos de cual é a, a función do Centro Portugués de Vigo eh, que, que, usted, que, que é o que están preparando que, que cando eu estive aí con vostede xa me eh, adiantou moitísimas das cousas que, que, que, que uh -huh. este ano teñen xa previsto facer., Bueno, o Centro Portugués de Vigo é que ten en conta que é unha institución que ten 95 anos Oh, en novembro o desde novembro cumple 95 anos <risa> foi fundado polos emigrantes portugueses que traballaban, vinían a traballar na ciudad de Vigo básicamente do norte, de, de Viana de, de, de Chamiña, de, de Monzao de Valenza, algunos de Porto básicamente crearon pues, un, un centro para a promoción do portugués para o coñecemento, para a formación dos portugueses que estuveran aquí, unha das primeiras ideas foi crear unha biblioteca e tamén tiñan un fondo de axuda para, oh, cando os emigrantes tiñan dificultades, poder axudar. ¿no? Desde aquella foi evolucionando, como todas as emigracións, foi evolucionando, a emigración eh, portuguesa en Vigo pois pues, que a vez se foi diluindo máis a partir dos anos 70, 80, xa se conservou, xa se foron integrando máis en Vigo, e ora, basicamente, os que diriximos eu eh, entrei como presidente nos anos 90 no centro, os que dirigimos o centro pois somos basicamente ou eh, de galegos que ven en Portugal ou descendentes de portugueses algún que outro portugués que vive en Vigo e basicamente pois somos galegos que temos unha gran carencia hacia Portugal Así que, o centro portugués deixou de ser en este momento un centro de emigración inda que temos tamén unha sección de extranjería por se algún necesita papéis ou alguna claro. cousa para asesorálo para convertirse en un centro de cultura eh, eh, galeico-portuguesa de interrelación cultural entre Galicia e Portugal uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien. Y, en ese sentido precisamente como están preparando as actividades que, que teñen previsto no bueno, sí. mes de octubro temos uh -huh. previsto conjuntamente con Movimento Internacional Lusófono, do cual formamos parte ...igual que la plataforma de asociación, sociedad civil eh, portuguesa... ...que también somos miembros, miembros observadores... ...porque para ser miembros eh, efectivos, así decirlo... Hay que, ...hay que hacer en Portugal... ...pero luego nos trabajamos igual como observadores que como efectivos... ...esto vamos a preparar con la, con la, un momento de entrenamiento lus, lusófono... ...igualmente con esto la, la Academia de Filosofía Luso-Brasileira... Vónsse organizar as octavos coloquios sobre as saudade Xa le vamos traballando desde casi o principio nestes coloquios que son bianuais e este ano se, vamos a, vamos, se van a celebrar na cidade de Lisboa, na cidade de Porto, Porto en Amarante, na cidade de Vigo, oh, perdón, na cidade de Ourense e na cidade de Santiago de Compostela. porque <risa> participan as universidades de Lisboa, de Porto, de Santiago de Compostela e isto é a casa de Teixeira de Pascuais de Amarante e tamén a diputación de Ourese que sí. pues, prometemos a súa súa, non? O xa sea que sempre fai, e, estamos moi agradecidos porque xa nos hai uh, dúo muitas cousas Sí, justas, sí, ¿no? alegro, alegro de iso Alegrame <risas> de iso, <de> <risas> además E tamén a dedicar non somente o sea, porque sempre dedicamos a dous persoases para que sea máis conhecido a, a interlación entre Galicia e Portugal e por parte portuguesa é eh, o filósofo Teixeira de Pascuais Esta parte da Galega é Frai Benito Jerónimo Feijoo, sí. o Padre Feijoo, eh, sí, sí, sí. o que é o que o filósofo que vamos a homenaxear, precisamente é de Ourense, é da da sí. provincia de Ourense, de da cidade de Pedra, de, de, de, de, de, de Pereiro Adiardo, Concello de Pereiro. Uh -huh. Uh -huh. Precisamente o que falamos é do outubro, non se falou de novembro, nin sí. outra coisa posterior uh -huh. que trabará tempo para das mesmas cousas. Si si, falá a a mí a, a Pechado, precisamente aí cando estivemos, pois pues, falámos con vostede que que que, que, que yo, como mentei eu que como, como iba a ser dourense que a ver si, si se serían capaces vostedes de, de convidar a, a María Doceo para que fixera algunha no, <risa> intervención no musical. fado en eh, non están previstos fados. En, en esta reunión, inda que non sería malo, pero non están previsto, si sí están previsto na seguinte, que en novembro, que sí. facemos na cidade de Vigo e eh, eh, facemos en Lisboa conjuntamente, aí si sí están previsto fatos, ¿no? ah. pero en esta, esta primeira non, si, sí, tomei nota do teu... Do teu <risa> Su, a mia a sugerencia, primera, vamos. Pero claro, <risa> sí. non tíamos previsto fatos en esta primeira, non ser un pouco difícil colocálo, porque eh, é moi intenso, ten mm. en conta que non tía só... E temos algo así como nove palestrantes. E, e entre eles están as, as, os profesores da Universidade do Viedo, do no? uh -huh. seminario do século XVIII, do Padre Feijo, que veñen un catedrático, vean cuatro catedráticos pues, que veñen a falar do Padre Feijo. Uh -huh. as, uh -huh. A intensidade de... De, de, de, este, de estas esta jornadas, non? No? No? Claro, sí. vamos a ver se si intentamos meter polo medio pues, un viño de honra, un ribeiro de honra <risa> a día de mañán, que está estivando falando co presidente da nomeación de Risen Ribeiro que é un dos palestrantes, dito xa de paso vai a falar sobre o gran galeguista que, que foi moi intensa a súa relación con Portugal eh, o arqueólogo Florentino López Cuevillas Cuevillas, eh? claro, claro, claro sí. Vamos a a falar de filosofía sino que tenemos vamos a falar de cultura galaico-portuguesa. E Coelhillas foi un gran eh, digamos tuvo una intensísima, no, hace años, hace dentro del siglo pasado tuvo una intensísima relación con o, o, con Portugal, ¿no? Sí, sí. Ajá, sí, sí. Eh, do grupo, tenemos vamos a falar de de os escritores portugueses que intervinieron nada con seus artículos nada na en mm. eh, la revista Nós anos 20 30, que dicía Risco, Carcelado, Teropigrán, sí, e sí. hai unha forte participación de o grupo da Águia, de Tixer de, de, de Pascuaes e outros portugueses, no? Eh, hacia la Nova, <risas> vamos a falar tamén de esa íntima relación que houve mm. nos anos 20, que se cortou con, hai un fausta a guerra, non? Claro. Eh, se cortou aquela, claro. pero nos anos 20 30 a relación entre Digamos, a intelectualidade galega E a intelectualidade partaguesa Portuguesa, basicamente Do círculo de, de nos, do ¿no? círculo mm. Orenzano, é intensísima Claro é. que sí Para que datas vai a ser entonces? O mes de outubro? Dice, pues, usted? Mira, en Lisboa vai a ser o 11 de outubro mm. en, en Porto e Amarante Vai a ser o 12 de outubro O 13 en Ourense E o 14 en Santiago de Compostela Despois dedicaremos un libro, como facemos todos os anos, precisamente eh, eh ao final de da presentación ourensa, pues, se presentará eh, o libro das séximas eh, do sétimo coloquio sobre a saudade, que o que facemos ao eh, ao ano seguinte é eh, presentar o libro con todas as ponencias, de todas as discusións que hubo no coloquio para que quede para, a bueno, para o que quedara elo, no, para que quedara, ah. e a miña idea é ese libro pois pues, en certa medida hacer unha actividade especial é donalo aos, aos liceus e aos, e aos IES eh? sabes que en Portugal os institutos de bachillerato se chaman liceus no? sí. Nos, e eh, en Cataluña non sei como le chamaré pero é outro nome distinto no, no, igual, igual é, igual, igual, é, IES, IES, IES, é un IES sí, sí. E, e, a idea é facer pois, unha tirada máis amplia e, e, bueno, é repartir entre os liceus e os IES por si queren os rapaces, os miúdos de ensino medio Eh, pois eh, averiguar cousas sobre Teixeira e Pascual, sobre Florentino Pescovilla, sobre Vicente Risco e eh, sobre todo estes personaxes galaicos e portugueses que o sea, claro o, o final, eh, único que se trata o único que se trata e é a meta, é que a interrelación entre Galiza e Portugal se está cada vez máis profunda iso uh -huh. é a última meta eh? non, é, non hai ningún outro cousa por medio non? O sea, a meta é isa non? Que, que, os, que os portugueses cada vez comprendan mejor a Galicia y conocen mejor a literatura galega y no solamente San Senso que uh -huh. San Senso se lo conocen bien, que van a baramear, <risa> pero a literatura galega uh -huh. eh, filosofía galega, hechos calegos, coñezamos cada vez máis intensamente aos filósofos portugueses, no? e aos escritores portugueses. Muy ben, un, un grande éxito e auguramos, seguro, porque xa sabe... Traballo, polo menos un grande traballo estou levando. Eh... ¿eh? <risa> o éxito é outra cousa. Eh, pero, okay, vamos, eh... como, decía, o, o como decía o filósofo, tipo o traballo, o éxito virá ou non virá. Pero eh? <risa> Exactamente. No, no, eu... eh, polo que vexo que está a falar vostede, pois veixo que Están facendo moita moita farta de xenilidade para, vaia, cos galegos, cos galegos que están pois sobre todo máis preto a Portugal, como pode ser Ourense ou Pontevedra. Sí, e en Ourense ten casi 300 km de fronteira con Portugal. 280, tanto, logo así. non sei exactamente, pero perto de 300 km de fronteira con entre e Portugal. Sí, porque de que tamén fan intercambios, non, con, con outros centros galegos? Si, sí, bueno, basicamente, esto si, sí, estamos haciendo intercambios, e, eh, como xe dicen ao principio, nos, eh, como, como representante do centro portugués de Vigo, e tamén da Asociación Impulsora Casa uh -huh. de Hipofonía, que é xe outro tema no que estamos traballando, uh -huh. esto, eh, somos membros da plataforma de asociacións da Sociedade Civil Portuguesa. Uh -huh. Eh mais eh, eh sábado teremos a primeira a segunda a asamblea, pero a primeira da nova, que é onde xa distribuimos traballos, eh eu me vou incorporar o okay, que a a, a eh, digamos a sección, non, de cultura lusó galaica en uh -huh. el exterior, non? Tanto a cultura lusá pois pues, por Europa diante ou por onde se fa e a cultura galega pois pues por as paraíseis da lusofonía. Uh -huh. eh, vamos a crear unha sección eh, porque na Asociación Civil Portuguesa, no Pax, pues, hai cento e cal asociacións repartidas por todo Portugal. Agora esperamos que se unan asociacións repartidas por Galiza. Esta é eh, unha das minhas misións, ¿no? publicitar uh -huh. o tema para que se unan asociacións repartidas por Galiza. Muy ben, bueno, eh, eh, Armando comentaba que si tiña alguna relación máis con algún centro galego e, e acordome que, que falando con vostede aí personalmente comentoume a, a, a relación tan estreita que ten co centro galego de Lisboa, non? Claro, mm. no, no, destreita, máis destreita, son socio eh, eh, pues... Eu son socio con dereito a voto e aparte con antigüedade uh -uh. No na subventura de Galicia e Lisboa Sí, sí, sí, son solos sí. trabajamos en conjunto, aparte de unirme una amistad muy profunda con, con el vicepresidente, por ejemplo, que de eh, familiar del famoso esto Alfredo Pedro Guisado, ¿no? sí, un, hombre, sí. un galego que perteneció a la sedación de Pessoa, ¿eh? <risa> que, que tanto escribía en galego como en portugués, en galego tengo ten un libro que se llama Gente de aldea. Y ahora estamos intentando editar, bueno, La Jovento eh. va a editar, va a editar un libro sobre a súa poesía en galego en la revista Tea, años años 30, 40, Ajá. ¿no? Eh, eh esto eh, estamos que están estamos pendientes de unas pocas formalidades eh, eh tanto Afonso o de La Jovento como eu estamos deseando presentarlo, ¿no? Sí, sí, este eh, sí. eh, eh, eh, este libro sobre Alfredo Pedro Guisado. Alfredo Guisado foi un personazo importante da, da Sociedade de Lisboeta dos anos 20 e 30, donde chegou a ser pois, vicepresidente da Cámara de Lisboa, diputado, eh, un montón de cousas, non? e a súa, eh, o seu pai e a súa Anaí pois eran galegos de tías de Pontareas. Non? E ele uh -huh. sempre, hasta que morreu, tuvo a súa casa en Pías. Ele tinha casa en Lisboa e a casa en tías Pías. Eh, viña frecuentemente. E os seus parentes, o lo que quedan son son familiares dos seus irmãs, ¿no? sí, sí. Eh, porque ele tuvo dúas fillas e non deixaron descendencia, pois pues, os familiares do seu, seu irmán siguen tendo tamén casa en, en Pontareas, é Pontare... eh, casa en Pías ¿Eh? e casa en Lisboa. <risas> Entonces, que ah, tiene sí, sí. Que se consideran okay. tan galegos como portugueses. ¿no? Claro, que que o que compre que, que Galicia sí. recoñeza moito máis esa, esa imandade. A próxima vez que vallades a Lisboa algún galego que non se esqueza de ir ao palacio Porque no tenemos un palacio, ¿eh? Un palacio, sí, sí, sí. No tenemos una casilla, no sí, tenemos, sí. digamos, un en piso, un, un andar. Paso, en, en no, paso, no, tenemos sí. un palacio ¿eh? uh -huh. en el centro de Lisboa, no campo do mártir da patria sí. eh, pegadinho ao Sardín do Torel dou explicaciones todas para que o que quereis, de onde quedou o Sardín do Torel sí. calquer oportunidade de legalía arriba sí, sí, eh, pois, sí. quédale arriba, queda en sí. unhas colinas de Lisboa, cual é unha visión perfecta, e o Palacio é donación sí. de un dos moitos galegos que se fixeron multimillonarios en Lisboa claro. era Don Manuel Córdoba Ullosa Don sí, Ullos. Manuel Ullos. Yo... pues, donou o Palacio a Ah, e facen, mira, moi tanto ah, como ten así, entran a pois entra, entra, entra na, entra no internet e, e mira as fotografías do que é a casa de, de Lisboa. Paso, eh? paso, sí, señor. Eh, eu quería menciónarlle unha cousa que tiña aquí escrita eh e tiña preparada fai tempo para dicirlla que, que que recibín precisamente do, do, da Fundación Vicente Risco. Vicente Risco cando Teixeira de Pascuais faleceu, escribiu algunhas cousas e unha delas é unha das fra, unhas das frases que eu apuntei, dicía que Galicia chorou, chorou a, a, a Teixeira a como como, como fora seu nome, pero pois délle revela, a revelación da saudade. A, a, precisamente de, de Galicia a Teixeira de Pascuais na que se cifra sí, o sí, sentido o filósofo, o filósofo das saudades sí. a Teixeira de Pascuais e ele dizia que nela na saudade de cifras é o sentido profundo da nosa intimidade poética sí. de verdade que, que foi mm, mm, bueno, é un representante extraordinario elegido por vostedes para poder facer esas xornadas tan inter, interesantes é corriso A Pascuais non o decimos nos, a Pascuais o diciron portugueses. non, nós non sempre ao galego, Ajá. ao ao português feliz os portugueses. Ah, pois, pois moito mellor, o Padre Feijó, moito mellor. Eh, sí, sí, sí, eh, sí. eh, eh, a Pascuais o, o elisegos aquí o, eh, cada vez que se fai un sí. acto destes ca, entón eles teñen, eles presentan ao filósofo, ao sí, estatólogo, sí, sí. mm -hmm. eh português Eh, nos presentamos o filósofo claro, o, claro, o, claro. O, o, o galego o ¿no? galego sí. eh, é eh, unha relación eh, eh, eh, claro, por suposto, aceptamos os unhos aos outros e os outros aos outros claro, ¿no? claro, claro. e eh, eh, ten en conta que nos, o noso grupo de filosofía é mm. un eh, noso filósofo eh, ah. pero o no noso grupo pues, de filosofía sigue os principios do gran filósofo Agostinho da Silva no sí. eh, que decide entre outras cousas que faláramos todas as linguas que existen na Península Ibérica claro A ver, a ver. Estes, estes cazurrotes, eh, eh, eh, o digo con moito respeto, eh, que, que dicen, ay mire usted, ey, que, que bruto eres, no sabes hablar castellano. No, no, <risas> no, eu, sigo, eu sigo que, decía, dice, eh, eh, onten, sí. en internet, me enteréi de que existe una academia que están traballando de lingua leonesa, eh, da sí. antigua lingua leonesa, intentando ponela en, en valor. En, en valor nace, ¿no? sí, existe sí. outra, da, da bella lingua aragonesa, que tamén se perdeu, el intentado sí. también ponía el mm -hmm. valor ¿no? en este país que llaman a Península Ibérica o que llaman España y Portugal, ¿eh? Esto, hay muchas lenguas que no los seis días fueron grandes, eh, vio al castellano e intentó afogarlas a todos. Sí. Afortunadamente no lo conseguí. Sí, sí. Afortunadamente. Sí. Y eso pues, son castellanos parlantes. Claro que y sí. Tal, no, de, But... di, ¿Tí que leí a lengua que flasengo, castellano, que aprendí que en veneno, eh, sí. y hasta los 30 años que me accedí a lengua galega y eh, portuguesa? Yo sí. sí. adoro castellano, claro. pero... Eh, pero, que, hai, pero tamén que, que intentou asoballarnos a todos. Bueno, os os de riba son intentaba non o castelan propiamente dito. Por, por cierto, por... Bueno, Por certo Algún, <risa> algún intercambiaremos opinión ¿eh? Por <risa> certo, <risa> outra mención que quería fazer A, que... a todo isto, e os de arriba Muitas veces eran galegos ¿eh? sí, sí, sí, sí, a Xenreira eh, si A Xenreira a aparece... Con a nómina, con a nómina de, de ministros galegos Da restauración eh, eh, Dos tempos de Alfonso 13 E todo o sí. demás, nos asustamos da sí, cantidad sí. de galegos que a, hubo, ¿eh? a Xenreira y... Non no é solamente dos trenxeiros Sino hasta do propio e individual Pero, o, mire, o, o que ten que... aquí é o autorio algún Sí, Eso sí. No creo que haya odio. Sino que, <ríe> bueno intentar destacar, non, como aquel famoso chiste de Castelao, no. Au... El que fino sí, es que inteligente toquen, pero habla gallego ¿no? Sí, sí. Auto, auto, bueno, nada, <ríe> auto falta Oitxe, de intelixencia. Onde me queiras porque un falo como un torrento. ¿eh? Oixe Bernardo, no, digo <ríe> que, que auto incultura, va. Escoita, sí. de... quería meter mencionar... no eh? que eh, mencionaba tamén a, Pe... a Teixeira de Pascoaes e decía que que el era o maior poeta lírico da Europa actual pois, se sí, sí, sí. si un poeta define a outro poeta así, quere decirse que é eh, importancia tiñado eh, por, eh, no, por certo, outra no, no, no. cousa que tamén defendía o padre Feijó era unha cousa eh, importantísima e ele como cura, dicía que o povo hai quelle falar no, mismo, no mesmo idioma mm -hmm. eh, eh, exactamente o que é que o padre Feijó tiña o problema que temos todos os católicos ¿no? que, sí. non son católicos Eh, que, que temos que, ten que... Pois, determinados dogmas que non podemos traspasar sí, eh? sí, que, que, que non podes traspasar cando queiras sí, o sí. traspasos son católicos sí, non? Sí, sí. entón sí, que... non podes traspasalo e o sí. padre Feijó teñe ese límite Si non chegue a ter ese límite sería impresionante seria claro, que... impresionante o que escribiu e eh? sí. eh, tamén decirte que, que no século da 8 1750 e tantos o a época da, do padre feijo. Eh, escribió uno su teatro crítico una, una un artículo sobre sobre galega ¿no? sí. la lengua ¿no? decía claramente galego y el portugués son la misma lengua. Sí. No que porque ahora como dije, ah, son dialectos ah, es modernos, no, no, no, moderno no. Mm. Está hablando padre, que dijo que siempre escribió en castellano, sí. que nunca escribió o o Se si lees con calma pode froxo e notas un galeguismo debaixo do que di claro, claro, claro, ah, en que seo extraordinario, pero é téxteis que en lingua castelana. Si, sí, pero a construcción era era precisamente por sí, sí, sí. iso, o galego sae sí. por todos os poros, todo o sabor de frixo, in discutiblemente. despois do mes de outubro o, o centro portugués continuará con actividades, non sí, xa ten previsto que digo túas que digo túas significativas das que vamos a empezar, vamos a empezar con más pero dúas significativas. Unha, en novembro, pois pues, celebrar o 95 aniversario do centro, Ajá. donde hai si habrá fados, ¿eh? sí. e logo, pois, pues, en, en marzo, celebraremos os segundos coloquios sobre feminino e feminismo. Eh, esa, os primeiros foron sobre as mulleres das letras sí. galaico-portuguesas, e este segundo serán sobre as mulleres cientistas galaico-portuguesas. ¿no? Uh -huh. Unha gran número importantísimo, Rale, número de, de cientistas tanto en Galicia como en Portugal. Mm. Eh, Portugal entre estas cousas eh, por número de habitantes ten o maior número de científicas, de cientistas que hai en Europa. Uh -huh. entonces, en Alemania no, en Portugal, creo que hai que hai que, que valoritarlas, sí. eh, hai estaban eh, o primeiro eh, coloquio que fizemos antes da pandemia pois foron sobre a literatura galaico-portuguesa, a literatura femenina sí. galaico-portuguesa, e ora a, falaremos sobre as cientistas galaico-portuguesas. Pois, eh, eu auguro pois, moitos pero, éxitos. Pero hai cousas, é, pero estas dúas están para, para ir entrando en... En materia, en, en materia. materia. Moi ben, pois... Por... ...de inaugurar a nosa biblioteca en portugués, Eh, eh, un poquiño dentro de poquinho, espero que la sa preparada, que será para uso público, calquer chulano que quera entrar nas nosas locales e consultar libros en portugués, uh -huh. pues, o de facelo, o sea, cerca de 3.000 volúmenes, non é moito, pero bueno, para unha entidade pequenina uh -huh. comunhosa, sa pues, que gaver, non? Uh -huh. A parte, chegamos a acordos con outras bibliotecas portuguesas, para, eh, como era un internet eh, magnífico para poder eh, intercambiar pois se queren algún libro que nós non teñamos, e si teña calquera estas bibliotecas, pois pues poder eh, darlle acceso á lectura de tipo. Pois moi ben señor Bernardino agradecerlle. agradecerlle de corazón que estuver esta tarde e que connosco que sí. fainos sí. cada vez eh, persoas como ustedes, somos que nos fain grande a nos <risa> Sí. No, eu son un graninho de arena que, como todo grano de arena, se dilúe con unha gota de agua, non? O bueno, bueno, que hai que, bueno. que, que facer é que haza moitos graninhos de arena. Sí, o importante sí. non é que para una persona importante, iso non é importante. O importante é haza moitas persoas eh. que non sean tantas e tan importantes. Eso, eh. Eh, outro día falamos claro. sobre o tema dos apoyos da xunta ou ou da Cinai tá do consello, <risa> do sempre, sempre van por arriba, nunca van por abaixo. Sempre <risa> por arriba. Agradecémoslle muitísimo a colaboración de vostede hoxe. Eh, bueno, xa, seguiremos como xa, en... temo, como xa temos o contacto, seguiremos vamos sí. molestado outra vez. Seguiremos en contacto. Cando cando queirades, estou a vos disposición, unha eh? aperta y, grande. E un unha lembranza daquele amigo voso que foi alcalde de Lobios, Melia. La mela sí. Sí. Sí, sí, sí, la mela, sí La Mela, que foi pues... o primeiro fai moitos anos que conocí que existía Radio Cornellá e Radio Zamboy sí, sí, sí, eh? sí señor fai mi... la mela, fai, Era alcalde daquela de del Oio sí, sí, sí. cando me informou deste de tema Pois pues alegre... agradecerlle moitísimo a, a súa colaboración de hoxe eh, xa sabe, m, a, eh, estaremos en contacto Un aperta grande Un Radio Zamboy